Опътвания и образи. Десета лекция от том, чето разумния живот, трета година на младежки и клас, държана на 23 декември 1923 година. Само светлия път на мъдростта води към истината. Тя постоянно ни въсили. Размишление. Прочете се резюме от работите върху темата Ползата от богатството и сиромашията. Прочетоха се няколко от работите върху темата Разлика между нравствения и духовния човек. За следния път, тема номер 13 Происход на нравствеността Как мислите, нравствения човек може ли да бъде духовен? Може. Духовният човек може ли да бъде нравствен? Може. Кого поставяте по-горе? Духовния. Упражнение. Дясната ръка се издига отдолу, върви напред и с малко свити пръсти се поставя над рамото. Полека ръката се изправя, длънта се обръща надолу. Силно опнете ръката си. Ръката малко надолу, вляво, нагоре, надясно. Движение в кръг няколко пъти. Дясната ръка настрана като прави кръгове надолу, напред, нагоре и назад. Няколко пъти. Седнете на местата си и започнете. Дясната ръка надясно, отпред, пред гърдите, вляво. После пак вдясно, дясно, подгъната при лаката във вид на кръг. Ръката минава пред лицето, вляво, напред и в полукръг се извива надясно. Най-после турете, разете си върху масата. Изправете телата си. Лявата ръка напред, после наляво, надясно, лявата ръка надясно, а дясната наляво, хубаво опнати. Ръцете настрани, после пак прекрастосани, дясната отгоре. Това ще направите няколко пъти. Веднъж дясната отгоре, веднъж лявата отгоре. Пръстите на двете ръце се срещат и се допират пред лицето хоризонтално, с дланите надолу. Движение ръцете нагоре, напред, надолу, кръгообразно, все пред лицето. Сега ще упражните и дишането при движенията. Когато ръцете минават пред гърдите с допрени пръсти нагоре, после напред в кръг, вие ще вдишвате. Надолу и пред гърдите ще издишвате. Ръцете се разтварят настрани, после пак се събират пред лицето с допрени пръсти и дланите надолу. Тъй се движат ръцете надолу, нагоре, няколко пъти. Тази вечер ще говори върху опътвания и образи. Да допуснем, че имате една единица. Какво се подразбира в математиката под думата единица? Вие математиците какво подразбирате под думата единица? Каква е основната идея? Единицата е неизмеримо число. Какво подразбирате под думата две? Двете е поредно число или две единици. И всички останали числа са бройни единици. Значи единицата е мярка, с която се мери. Да допуснем, че метърът се взима като единица мярка. Тази единица дели ли се? Дели се. На колко? На 10 и на 100 равни части. Всяка част от тях се дели на още 10 части. Значи, 1 метър има 100 сантиметра, 1000 милиметра. До тук учените спират. Според като изхващане, единицата, с която се мери дадена величина, може ли да се дели на по-малки части от нея? В математиката се прави разлика между число и величина. Величините подлежат на измерване, а самите числа, понеже се смятат абстракции, не подлежат на измерване. Само по себе си числото се явява като идея и служи като мярка за измерване на величини. Числото не се мери, а величината се мери. Тогава от чисто математическо гледаще, по какво се отличава най-малката величина в света? Че не може да се дили. Математиката приема за най-малка величина нулата, понеже няма никакво измерване или друго яче казано, има нулево измерване. Разбира се, ако ние се занимаваме с мъртвите числа, въпросът е решен. Но ако имаме едно, две, три или повече пясъчни или житни зранца, въпросът седи другояче. Имаме, например, едно житно и едно пясъчно зранце. Да кажем, че те имат почти еднаква тежест. Може да попитате. По какво се отличава пясъчното от житното зърно? В Житното зърно има една специална сила, която го увеличава отвътре навън. Но като посеете едно житно зърно, след като израсне и върже, новоизраслото с житно зърно ще бъде ли по-голямо от посятото? При известни условия може да го накараме да стане и по-голямо, и по-малко. Ако Вие вземете най-хубавото жетно зърно и го поставите в една прекрасна почва, то ще израсте и ще даде по-едър, по-голям плод от посятото. Наследната жетва ще се увеличи още повече и така нататък. И ако продължаваме така, има възможност да стане голямо като кокошейце. Чрез подбор, разбира се. Само разумният човек може да направи това. Човекът може да увеличи големината на житното зърно, защото в него има жива сила. А в пясъчното зърно няма такава сила. Сега да допуснем, че имате един кристал от някаква сол, голям колкото житното зърно. Този кристал се отличава по това, че ако го разтворите във вода и после изпарите водата на този разтвор, султа отново ще кристализира по същия начин, както и поран. Въпросът е сега от един кристал, разтворен във вода, след изпаряването на водата могат ли да се получат два кристала? Ние няма да се произнесем дали може или не. Но ще подложим този въпрос на проучване. В зърно става размножаване. Някои окултисти считат, че и кристалите могат да се размножават. Те считат, че златото не се образува в природата, тъй като съвременните учени твърдят. Те казват, че златото в земята расте, развива се и се размножава, тъй както и ябълчното семе. И за това зърната на благородните метали те наричат плодове. Но това е тяхна особена терминология. И тъй, за да можете да работите с известни идеи, вие трябва да имате за тях ясна представа в съзнанието си. Знаете ли в какво седи ясната представа? Можете да имате ясна представа за житното зърно само тогава, когато сте боравили с него, когато е израсло под прямото ваше ръководство. Когато вие сами сте събрали плода му и сте го опитали и веднъж, и дваш, и повече пъти. Още по-ясна представа за житното зърно ще имате, когато влезете в съобщение с него. Възможно ли е между човека и житното зърно да има разговор? Теоретически е допустимо. Но колко хора има днес на Земята, които могат да разговарят с житното зърно? Ако вие бихте лансирали идеята, че можете да се разговаряте с едно житно зърно, всички ще считат, че имате нещо ненормално в себе си и ще кажат, този човек говори невъзможни неща. Да влезеш в съобщение с едно житно зърно. Това е невъзможно при известни условия. Вярно е. Но мислите ли, че вие можете да влезете в общение с човек, на когото сърцето е погълнато от една непреодолима скръп? Можете ли да заинтересувате с нещо неговия ум? Можете ли въобще да говорите с него? Да допуснем, че пред вас стои един гладен човек. Съзнанието на когото седи само мисълта за ядене. Нищо друго не го интересува. Можете ли да говорите на този човек за красиви работи? Каквото щете да му говорите, той ще мълчи. С нищо не ще можете да го заинтересувате, освен с хляб. С какво ще можете да заинтересувате жадния? С водата. С какво ще можете да заинтересувате онзи, който търси знание? С науката. Следователно, психологически е доказано, че в даден момент душата има такъв стремеж, който може да се задоволи само от една основна идея. И тази идея сама по себе си е жива. Проследете това нещо в себе си. Всички вие минавате през известна криза. Не сте разположени духом и представете си, например, че някой ви заговори за житното зърно. Какво ще направите? Ще кажете... Какво ми трябва сега тази единица, житното зърно? Прави сте. В този момент вас ви интересуват други работи. Други единици. За пример някой може да го интересуват житните зърна. Друг може да го интересуват диамантените зърна. Трети, друго нещо. Но всеки човек си има известна основна идея, която го интересува най-живо. Тя е обект на неговия ум. От тук и всяка идея в света, за да бъде реализирана, трябва да има обект. Ще поясня мисълта си. Да вземем, например, гнева. Всеки гняв без обект е вреден за човек. Гневът ви трябва да има обект, да може в този обект да се трансформира. Ако вие се гневите без да имате обект, значи без причина, или без да знаете дали този човек, на когото се гневите, е виновен или не, тогава не се гневете. Като казвам да не се гневите, разбирам да не се гневите без причина. Без обект. Като се гневите, трябва да знаете кому се гневите и защо. Всички сте чели комедията от Молера с Каперникът. Обира го някой. Той вика, сърди се, подозира всички. Питат го, кой ти обра? Целият свят ме обра. Пред него всички са виновни. Не, в дадения момент всички не могат да бъдат виновни. Не могат да бъдат виновни нито двама, нито трима, нито четирима или повече. Ако има някой, който ти е причинил вреда, това е само един, не са двама. Законът е такъв. Двама души не могат да ти причинят някаква вреда. Само един може да ти я причини. От чисто окутно гледаще, злото в света може да простича само от един принцип. Сега ние говорим за злото, но трябва да се знае какво нещо е зло. За пример, вие говорите много пъти за реалност, но не знаете какво нещо е реалност. Аз определих тази сутрин беседата си, що е реалност. Това, което свързва всички свои части в едно цяло и им дава простор за развиване, е реалност. Реалността всякога присъства своите части. Не присъства ли своите части? Тя не е реалност. Следователно, ние сме единица или част, защото единицата може да има свои части, по-малки единици в себе си. метърът например, е една основна мярка, основна единица, но тя не е мярка на природата. Французите са изчислили, че метърът съставлява една десетомилионна час от земния меридиан, но това изчисление не е вярно. Френските математици трябва да направят нови изчисления. Защото Земята се оголемява всяка година. От времето, когато е взета тази мярка и до досега са изминали много години. Затова французите трябва да реформират метър. Тоест .е. да направят нови изчисления. Значи метърът е една условна мярка в света. Но в природата Съществуват други мерки, други основни единици. За сега в света ние си служим с тия изкуствени единици. Те не са лоши, но с тях не можем да разрешаваме великите задачи на живота. Следователно, всеки за себе си има известни задачи, които трябва да разреши. Но има и общи задачи, които трябва да разрешим. Например, някога вие сте недоволни, кисели. Не знаете причината на това недоволство и кой как влезе при вас, вие кипвате. Това е едно психическо състояние. Защо е то? Вие трябва да разберете същността на нещата. Влезе някой при вас, пита ви, защо не си разположен, какво има? Вие казвате, излез навън, не съм разположен, разбери ме това. Защо? То не е твоя работа. И после казвате, то е причина. Дойде днес при мен и ми разтривожи повече. Обаче, тъй се случва. Тък му първият излезе, идва втори и вие казвате, Излезвам, не съм разположен. Ето как ме разтревожи този човек. Вляза след него трети, четвърти, пети и най-после влезе един ваш весел приятел и ви предаде едно писъмце. Взимате писъмцето и всичкото ви неразположение изчезва. Вие започвате да скачате, да се радвате. Защо? Този ваш приятел е намерил най-чувствителното ви място. То е толкова чувствително, че най-малкото побутване, най-малкото докосване до него е състояние да ви накара да подскачате от радост. Ще ме попитате, на какво се дължи неразположението в човека? Неразположението се дължи на скъсване връзката с Бога. Или... Аз считам неразположението резултат на една психическа противоположност. Неразположението, скръпта, недоволството, проистичат винаги, когато съществува дисхармония между две съзнания, които са свързани заедно, а се стремят към две противоположни посоки. Вземете, например, човешкия ум, и човешкото сърце. Да допуснем, че величината А е умът, а величината Б сърцето. Щом умът и сърцето се движат в две противоположни посоки, веднага в самия човек, в неговата душа, в неговото вътрешно естество, се явява едно смущение, едно неразположение. Тогава ти... Човекът ще се постараеш да склониш или твоето сърце, или твое ум да изменят посоката на своето движение. Умът се движи посока към те, а сърцето посока към де. Как ще изменят сега посоката си? Как ще примирите ваше ум и вашето сърце? Ще се единим пътищата им. Добре, като ги съедините, ще се образува пътя те Какво се постига с това? Равновесие. Съгласие. Не, съгласие не се постига, а се образува само една арена на война. Вие по този начин ограничихте злото. В този кръг се води война. Да дойдем до реалното. Не допуснем, че между сърцето и ума има разногласие. Как ще примерите вашето сърце и вашия ум? Представете си следното положение. От една страна, умът ви иска да се учи. Имате силно желание да отидете в странство да учите. От друга страна, майка ви е толкова болна, че никой друг не може да ви замести. Вие трябва да останете да я гледате. Как ще примерите тази противоположност? Трябва ли да се откажете да отидете в странство? Не. Какво трябва да направите тогава? Да почакаме, докато майка ни оздравее. Да, но въпросът сега е развершен само наполовина. Представете си, че майка ви толкова ви обича, че не ви пуща в странство. Най-първо тя намира претекст, болестта и не ви пуща. Но като оздравее, пак не ви пуща. Казва, не, тук ще се седиш. Там можеш да се разболееш. Всичко може да се случи с тебе. Ако вие я обичате, как ще поступите? Ще я вземем със себе си. Въпросът пак не е решен. Друга мъжнотия се явява сега. Баща ви е жив, тук е на служба и не пуща майка ви в странство. И него ще вземем. Да, но той не може по никой начин да дойде и казва: Как? Мене сам ли ще оставите? Той ви пуща да отидете да се учите, а майка ви иска да останете при нея. Не ви пуща. Кое е най-умното сега? Да вземете майка си със себе си, като убедите баща си да я пусни, или да убедите майка си да остане при баща ви. Майката да остане при бащата. Друго положение. Допуснете, че вие сте един момък или една мома, но толкова слабохарактерни, че можете да пропаднете в странство. Тогава по-добре за вас е да дойде и майка ви. Ако баща ви е умен човек, ще я пусне с вас. Ако пък вие сте силна натура, тогава майка ви трябва да остане при баща ви. Тогава кой е връзката между бащата и майката? Децата. Кой е връзката между сина и бащата? Майката. Следователно, в дадения случай, майката е реалното. Бащата не създава къщата. Майката е създава. Бащата като замине, майката може да поддържа къщата. Но майката като замине, бащата не може да поддържа къщата. На бащата остава да намери друга майка. Майка и баща това са условни величини. Представете се сега друг въпрос, който се отнася лично до вас. Да допуснем, че някой иска да си поживее, да си повесели, да си поиграе в този свят. Нишия ум в човека изисква това. Когато духът в него изисква един чист, срок и възвишен живот, идея има в него. Умът е учен, например, но иска да отиде в странство. Още да се учи, да опита всичко в света, да се поиграе. При всички тия условия, духът трябва ли да остави ума сам? Какво нещо е духът? Мъж или жена? Майка или баща? Майка. Значи между духа и плата има борба. Духът казва на плата, без мен и ти не можеш да отидеш в странство. Ако аз не дойда, ти съвсем ще пропаднеш. Та вие трябва да пазите в ума си основната идея. Коя е основната идея? Да слушаме духа, майка си. Основната идея, с която се започва живота. Основната идея, с която се пробужда човешкото съзнание и с която човек почва да работи върху себе си, е единицата. Единицата е първичната идея, която дава подтик на ума, на сърцето и на волята. Тази първична мисъл трябва да пазим. Защо? Защото всички хора не измервате еднакво своя вътрешен мир. За да не изпаднете в грешка, не мислете, че Бог има еднакви отношения към хората. Бог като основна идея има различни отношения към всички същества, които са излезли от него. Даже към две същества Бог няма еднакви отношения. За всяко разумно същество Бог има специално отношение. Това отношение, което Бог има към едного, е специално. Той не може да има същото това отношение към други. Хората се отличават именно по това специално отношение на тази първична същина на Бога. Тази първична същина отличава човека. Тя му дава поттик, стремещ да расте, да се развива. И тя е основната идея, за която всички трябва да се държите. Изневерите ли на тази първична идея? Непременно ще навлезете в сянка и в мрак. Така вие се подхлъзвате. Грешките идват у хората всякога, когато те напуснат тази първична идея. Не жертвайте за нищо първичната си идея. Дръжте се за нея. Ако човек се държи за първичната си идея, ще бъде смел и решителен. Някой път вие сте унили духом. Защо? Понеже не се държите за вашата основна идея. Моето говорене тук, моите отношения към вашата основна идея целят следното. Аз искам само да създам условия, при които вашата идея ще може да се развива. Обаче, ако вие не сте внимателни към тия условия, които аз ви създавам, може да се дойде до неблагоприятни резултати. Защо? Представете си, аз предвиждам, че вие искате да си построите къща на някоя могилка. А знае, че там ще дойдат проливни дъждове и вашата къща може да пострада. Какво правя? Започвам да залесявам това място с растителност, за да запазя почвата от проливни дъждове. Представете си, аз посадя едно дърво, вие го изкорените навън. Аз посъдя второ. Вие пак го изкорените. Питам. Може ли вашата основна идея да се развива? Не. Ще пострада. Тия наводнения ще разрушат цялата местност, в която вие живеете. Това представлява съвременният критически ум който нищо не разрешава, а само отрича. Ти го попиташ, хубаво ли е това? Той казва, това е лошо. Е, кое тогава е хубавото в света? В даден момент, когато трябва да се произнесете за нещо, не казвайте, че основният закон не е такъв от гледащето на тази велика божествена наука, щом намерите една погрешка в себе си, не се стремете да намерите друга погрешка, с която да оправдаете първата. Всяка погрешка във вас, каквато и да е тя, е сянка, единица. Аз означавам грешките с минус единица. А на тия неща, които са станали добре, Турям отпред плюс, аз означавам тия неща с плюс единица. Тъй, щото намерите ли една погрешка, не се старайте да намерите втора, а ще гледате от какво е произлязла тази погрешка и каква добродетел и съответство. Някои от вас често ми казват, обичам да се гнивя. Не мога да се въздържам. Какво трябва да направя? Гняв имате всички. И не се въздържате. Сега вие търсите един цяр, панацея против гнева. Значи кипвате по някой път. Не мислете, че кипването е лошо нещо. Кипването – това и е неустойчивост. Това показва, че във вас има киселини, които ще ви накарат да кипнете. Най-първо трябва да разберете закона на предохранването. Вие трябва да изолирате всички киселини от себе си, да ги турите под контрол на вашата воля или пък вашата воля да бъде тъй будна, че киселините да са вън от вас. Вие трябва да боравите с тях, а не те да боравят с вас. Питам ви, как ликувате вашия гняв? Вие не го ликувате. Вие казвате, чакай да отворя капака, да видя какво прави онзи приятел там. Кой отваря капак? Грехът. Вие отворите капака и гневът отново се разгаря. После пак го захлупите. Не, не, това не е ликуване на гнива. Разгневите се някои пъти и си казвате, аз никога няма да простя на този човек. Но във вас веднага настава едно омикчаване, едно желание да превърнете той състояние на гняв в някакво по-висше състояние. Какво трябва да направите? Идете да услужите на този човек в нещо. Това аз наричам ликуване на гнива. На какво се дължи гневът? Гневът е плод на едно непостигнато желание. Аз наричам гнива до недоносче, родено на 5-6 месеца. Във всички хора въобще се заражда гняв, когато известна идея или мисъл не се постигне. Тогава човек или се разгневява, или скърби. Скръпта е само фаза на гнева. Някой път гневът лекува скръпта. Някой път скръпта лекува гнева. Най-първо, като се разгневиш, ще превърнеш гнева на скръп. А после математически ще намериш между две скърби една малка радост. Между една малка скръп А и друга Б има скрито едно течение С. Ще намерите той вътрешно течение на радост. И ще превърнете гнева на скръп, а скръпта в радост. Сега вие ще му попитате, възможно ли е това? Аз ще ви представя следния пример. Представете си, че вие имате приятел, когато много обичате. Той е много умен, добър, но иска да ви опита. Вие сте студент някъде и баща ви е изпратил 10 000 лева, които турете в съндака си. Той намира ключа и задига парите ви. Като видите, че парите ви липсват, какво ще направите? Най-първо във вас ще се яви страх, после скръп, най-после негодование и гняв. Тия три неща, страх, скръп и гняв, изпъкват едновременно. Но какво става? Този ваш приятел, Идва при вас и вие му казвате, някой откраднал парите ми, не знае кой е. Приятелят ви казва, аз ги откраднах. А, че си играеш с мене? Не, аз ги откраднах. А ми как? Откраднах парите ти и ги раздадох. Допуснете, че вие констатирате, че вашия приятел действително е взел парите и ги е раздал. Питам, заради вашите 10 000 лева вие ще измените ли отношенията си, любовта си към вашия приятел? Как мислите? Няма. Добре. Ако ги измените, вашата постъпка е минус едно. Ако не ги измените, тя е плюс 1. Значи, щом измените на вашия приятел, вие имате отрицателна величина, с която трябва да работите. Вие сте изгубили доверие в него. Този ваш приятел идва след няколко дни и ви казва Извини, аз съзнах своята погрешка и ти връщам на място 10 000, 12 000 лева. Съзнавам, не трябваше да направя така. Какво ще стане във вас? Вашето положение ще се подобри, но отношението ви към вашия приятел ще се влуши. Тайна молитва Само светлият път на мъдростта води към истината. Тя постоянно не весели. Лекцията е държана на 23 декември 1923 година в град София.